Trenul de noapte. Pista, 18. ozn -ul. În seara zilei de 3 iunie 1980, tehnicianul veterinar Ilie Pop, om cât un munte, celibatar, 43 de ani, din localitatea N, județul Cluj, a văzut în pădurea Baciu, nu departe de reședința județului, un OZN. Se întorcea acasă de la Cluj, unde fusese după niște leacuri și cu niscaiva treburi personale, scăpase autobuzul de șapte seara, ultimul spre lui? și după ce băuse o bere în autoservirea autogării, prinsese o ocazie, un camion cu balast, care îl lăsase la intersecție, cum numeau oamenii din N, punctul unde firavul drum ce venea din satul lor intra prăfuit în curata șosea spre Oradea. De acolo Ilie Pop nu o luase pe drum, și-o scurtase prin pădure, pe o potecă, cum făcea de fiecare dată când pierdea rata. După să tot fi fost vreo de oră de mers, în locul numit Poiana Sasului, zări cam la 50 de pași, în dreapta cărării, ceva ce el crezu a fi o rulotă, cum văzuse că au unii automobiliști mai înstăriți pentru excursii. n să se mire cum au putut urca rulota acolo pe muchea dealului, deoarece ei a începuse să se lumineze portocaliu ca becurile din centrul Clujului. Și nici n-a să mai înainteze că rulota, dar nu era rulota, semăna asta, a văzut mai bine, cu două farfurii mari puse una peste alta, iar cea care era cu fundul în sus avea în mijloc o țepușă, cum aveau altădată coifurile homvezilor. Se înalță încet, țiuind subțire și când ajunse puțin deasupra fagilor, se înclină ușor într-o parte, păru că se stinge și dintr-o dată se repezi drept în sus și se pierdu în cerul negru înstelat. Primul lucru pe care îl simții Ilie Pop după aceea era că în jur mirosea ars. Băgă de seamă că firele de păr de pe degete îi erau pârlite. O vreme nu îndrăzni să se miște. Inima îi bătea cu putere. Își făcu curaj, își făcu și cruce și porni. În dreptul locului de unde se ridicase lucrul acela se opri. Iar și buruienile erau culcate și arse ca și cum cineva ar fi tăiat și pârjolit acolo mai mulți porci. Abia atunci i se făcu foarte frică și, până văzut din buza pădurii lumina becului de pe stâlpul dinaintea Consiliului Popular și a bufetului din N, o ținut tot o fugă printre copaci. Ajuns acasă, coborând pivniță, scoase o oală cu vin și sui în casa, aprinzând toate luminile. Nu-i venea să se culce. Ce Dumnezeu văzuse el? Așa-i trebuie. Se lăcomise mai mult ca altădată cu doamna pârvulescu, scăpase din pricina asta rata și o luase prin pădure. În minte îi răsări iarăși foarte clară dihania, mașinăria aceea pâlpâind portocalie, smulgându-se parcă din pământ, lovind în urcuș crengile fagilor. Își privi mâinile. Părul de pe dosul palmelor, de pe degete, era părlit de parcă și le-ar fi trecut pe deasupra flăcării de la aragaz. Băușii restul de vin ieși și se duse la poartă. Era trecut de miezul nopții, satul dormea nicăieri, nicio lumină, cu excepția becului din fața consiliului. Își aducea aminte de ceva și o luă în Pe treptele din față, rezemat cu spatele de ușă, stătea Simion paznicul. Ilie Pop se apropii și îl mișcă. Ba de Simion, ba de Simion. Simion trăsări, puse mâna pe bâta de alături și deschise ochii. Cei, eu sunt Ilie! Cei, mă, scoală-te să spun ceva. Cei, ba de Simion. Am pățit un lucru urât. Mă jur pe mama, ba de Simion. dumnea ta mă cunoști. Paznicul se dezmetici de pinelea. Cei, mă, Ilie, ce-ai pățit? Am venit acum de la Cluj, am venit prin pădure, am scăpat rata. Și la poiana asasului, bade Simion niciun ceas n-a trecut să mă trăznească Dumnezeu dacă te mint, am văzut o din aia. Cât o combină era. Ce mă? O farfurie zburătoare, bade Simion. Să nu mă mișc de aici. Simeon lăsă bâta, de o deoparte se uită lung la el și zise liniștit. „Du-te du-te mă, Ilie, dracu și te culcă. Bade Simion să mă trăznească. Hai mă, Ilie, nu vezi că nu poți sta în picioare? Ce dracu ai băut? Vine, am băut, dar am băut acum, după ce am ajuns acasă. Și bei singur, mie nu puteai să me aduci? Ba de Simion, pe cuvântul meu de om, că am văzut-o. Farfurie zburătoare? Farfurie ba de Simion. Cât o combină? Cât o combină. Du-te, mă, Ilie, și te culcă, zise cu blândețe paznicul. Ilie Pop se uită deznădăjduit la el, se întoarse și o luă încet spre casă. A doua zi se sculă cu capul greu, stătu la dispensar până după prânz, apoi trecu pe la bufet să se dreagă. De cum intră Nelu, barmanul îl luă în primire. Și ce-ai văzut tu, mă, Ilie, în pădure?" Ilie Pop îl înjură scurt, fără veselie, primi cinzeaca și se așeză la o masă. Alături la altă masă stătea Vasile brigadierul cu câțiva tractoriști. Unul din ei întrebă, Și era mare?" Ilie Pop nu răspunse. Răspunse, în schimb, brigadierul. Era cât o combină." Ilie Pop bău, așeză cu grijă paharul pe masă. Era negru de mânie. Șchiopul de paznic nu-și ținuse gura. Degeaba râdeți ca proști, am văzut-o zise el mă Apoi, observând că, știindul ul cât e de tare, o lăsă mai moale cu râsul, adaugă, zâmbind cam strâmb. Acum, dacă am văzut-o, ce să fac? Să mă omor? Păru așa de neajutorat că nu mai râse nimeni. Unul dintre actoriști întrebă, Și cum tovi, Ilie? Chiar ai văzut-o de aproape? Ilie Pop se uită la fiecare în parte, apoi spuse rar: Dau un rând la toți care vin să le arăt locul. Nu rămase nimeni în bufet. Se urcară într-o remorcă și într-un sfert de ceas erau la marginea pădurii. De acolo până la poiana sasului, merseră pe jos. Aici a fost spuse mândru Ilie Pop arătându-le locul larg, pârjolit. Oamenii se învârtiră îndelung, neîncrezător, în jurul petei negre, apăsând pământul ars cu vârful cizmelor. Măi, Ilie, zise în cele din urmă brigadierul, aici a fost o șatră. Ilie Pop nu zise nimic. Se uita și el la cercul de iarbă făcută scrum. Deodată se aplecă și arătă cu degetul o urmă pătrată cu latura cam de două palme, cum lasă picioarele de sprijin ale automacaralelor. Mai găsi una și apoi încă una. Erau așezate în triunghi. Uitați-vă, sunt urmele de sprijin, a stat pe trei picioare, exact cum am văzut-o zise Ilie Pop. Nu văzuse asta, dar acum nu mai putea da înapoi. Cercetarea urmele adânci și bine înfipte în pământ, descoperiră și crengile fagilor din prejur părlite, apoi se oprire nehotărâți, neștiind ce să facă. Nu-l prea credeau pe Ilie, pentru că dacă stăteai să te gândești bine, ce să caute un ozenet tocmai în pădurea lor? Auziseră și ei de povești cu farfurii zburătoare, dar care nu aterizau aici, ci la americani sau la aia din Australia, unde aveau ce să vadă zgârie nori, poligoane, canguri. Era însă păcat să-i strice omului plăcerea de a da tuturor un rând de rachiu, așa că nu mai ziseră nimic și se întoarseră la bufet. Nu-l credeau, dar vestea că Ilie Pop văzuse un ozene în Poiana Sasului se răspândi rapid în tot satul. Începură din ce în ce mai mulți să vină la locul cu pricina să vadă arsura. Poiana era aproape de tarlalele cu porumb ale Consiliului Agroindustrial N și una-două prășitorii lăsau sapele și urcau spre pădure. Sosiră și câțiva tractoriști din satele vecine repezindu-și tractoarele spre Poiană în pauza de prânz. După două zile reveniră cu remorci în care se suiseră, suportând zgâlțidurile și câțiva curioși. Tot trecând încoace și încolo, aproape că făcură un drum bun spre poiana sasului, pe care a putut urca și aroul inginerului agronom Dornic să afle unde o întind mereu oamenii lui. La vreo săptămână după întâmplare, într-o dimineață de vreme, Ilie Pop se trezia acasă la ușă cu tovarășa Zanfira, primărița comunei. Ce mai faci tu, mă, Ilie?" zise zâmbitoare femeia, ca și cum n-ar fi avut altă treabă decât să se scoale cu noaptea în cap și să vină să-l întrebe asta. Ce să fac bine?" răspunse Ilie Pop privind ochiorâși. Lui nu-i plăceau femeile. Le considera bune de un singur lucru și pentru atâta nu merita o stăneala să ții una pe lângă tine. Era uimit că majoritatea bărbaților nu-și dau seama cât de ale naibii sunt... Și nu o zi, două, ci în timp, ani întregi, viața întreagă de parcă se nășteau doar pentru a-i pune omului bețe în roate, a-l trage în lături de la drumul lui, a-i sări în spinare și a-i îngreuna astfel mersul. În primăvară, la adunarea generală a CEAP-ului, inginerul agronom, bărbatul primăriței, vorbise despre pericolul erodării solului pe tarlalele în pantă dinspre pădure, roase și săpate de ploile îndelungate. El reținuse expresia pentru că însăși fața inginerului bărbat cam de vârsta lui părea un mic teren gata să se surpe într-o mulțime de cute și șanțulețe care îi porneau de la tâmple, de sub ochi, de la rădăcina nasului, scurgându-i se peste bărbie pe gât în jos. Nici nu era de mirare că arăta așa, că se erodase într-un asemenea hal când o avea de nevastă tocmai pe pieptoasa dezanfira. Asta făceau toate, erodau omul. Și nu numai la față, la trup, dar și în gânduri, Erodau o mintea, o întorceau spre lucruri mărunte, o făceau o minte de slugă. Tovarășa Zanfira intră, se așeză pe un scaun, se uită în jur, clătină din cap. Ți-ar trebui o mână de femeie aici, Ilie. De ce? zise Ilie Pop. Păi uite-te și tu, te mănâncă păianjenii. Ilie Pop se uită spre colțurile tavanului. Da, erau, dar ce treabă avea ea? Chiar vorbeam ieri cu Petre al meu, continua femeia, și ziceam: Oare de ce nu se însoară Ilie? Casa are, harnic este, bătrân, nu-i? Nu mă însor, zise dărz Ilie Pop. Că altfel îi șa de omului cu o alături, zise, netulburată tovarășa Zanfira. Mai are cu cine schimba o vorbă, mai împarte și el bucuriile, necazurile, nu-i mai vin în cap tot felul de prostii. Că și eu, când m-am luat cu Petre, n-aveam nici. Ce prostii făcu Ilie Pop? Păi cu bazaconia aia ce zici că ai văzut-o. Da, am văzut-o, zise Ilie Pop. Mai Ilie, zâmbi femeia. Ai rămas cum ai fost. Când apuși tu să zici ceva, apoi toți trebuie să dea după tine. să spun drept, de asta mi a și plăcut, știi tu, atunci. Ilie Pop ciuli urechile. Când îl plăcuse ia apa asta. Încercă să-și amintească dacă nu cumva o înghesuise cândva de mult când erau tineri, adolescenți, poate, și umblau ei flăcăi satului, înainte de armată în sat, la fete, seara, iar ele se lăsau undeva în democratic, strânse în brațe de fiecare din cei care le călcau pragul, că ce altfel, dacă vreunul din ei anunța că îi fusese refuzată îmbrăzișarea sumară, se solidarizau toți și nu mai dădeau pe acolo. Era o mare rușine să nu-i meargă unei fete feciori în sat, înseamnă că ea se făcea vinovată de o hibă anume și de aceea, chiar dacă avea pentru unul sau altul o preferință oarecare, trebuia să iasă în tinda întunecată după fiecare la rând și să stea, numul două, trei minute, să discute. Sigur, se cunoștea cam cu cine ar vrea fata să stea mai mult și de obicei acela rămânea ultimul, dar într-un fel nimeni nu-l invidia fiindcă, rămânând ultimul, era silit înainte de discuția pipăitoare din tindă să poarte discuții plictisitoare cu mama vioaie și tatăl somnoros care ambii știau de bună seamă ce avea să urmeze. Și nu urma mare lucru, nici n-ar fi avut ce să urmeze când în curând din casă se auzea vocea mamei sau a bunicii întrebând Ai mult vaca?" și tatăl răspunzând Nu, dar mă duc acum." Semn că era cazul să o întins din loc. Sofi și el nițel pe zanfiră atunci de mult când de puține ori mai mult de dragul obiceiului umblase cu ceilalți la fete? Nu și aduce aminte. Se uită întrebător la ea, așteptând să continue, însă primărița oftă adânc ca prinsă de o amintire. Trece vremea, Ilie," făcuia încet. Și uite că ne trezim cărunți." Dar de ce nu stai jos? Parcă ai vrea să mă dai afară." Păi, aș cam vrea," îi răspunse în gând Ilie Pop, dar se așeză pe marginea patului cu mâinile în poală. Și nu știu cum se întâmplă," zise cu aceeași voce scăzută Zanfira, că în loc să ni se adune și nouă bucurii, ne vin mai mult griji și necazuri. Copiii cu examenele lor, aici tu ai scăpat, nu-ți faci probleme, dar parcă nici să n-ai copii nu-i bine." Ce mama dracului vrea asta?" gândi Ilie Pop privind o țintă. Și apoi și copiii se duc în rostul lor, continuă primărița. Și toți singuri rămânem. Că mă și gândeam într-o zi. Eu sunt mai mult pe câmp și în birou decât cu săracul petre. Păi da, săracul gândi, înveselit Iliepop. Așa-i trebuie dacă te-a luat pe tine. Cum ajungem acasă, cădem frânți amândoi. Dimineața, de la capăt. Du-te, Fuguța, la grajduri să vezi cum stau livrările. Scoate oamenii la sapă. Ceartă-te cu toți bețivii ăștia de pe tractoare. Dă-i doctorului și areta să-și facă terenul. Parcă tu nu știi. Ilie Pop scoase un mormăit nedefinit, ceva între cuvințare și... Nu ți o îi plânge eu de Mila. Acum ne-au anunțat că o să vină și o brigadă de ziariști de la Cluj săptămâna viitoare. Numai ășt Vezi că o să treacă și la dispensar cu măsurile profilactice, cu vaccinurile. De asta am intrat să-ți spun, fii pregătit. Sunt, zise Ilie Pop. Știu, zâmbi primărița, dacă ar fi toți ca tine. Apoi deveni serioasă și coborâ din nou vocea. Brigada asta e mai complexă, are și un resort așa educativ, să nu fie, știi tu, influențe aiuriți din ăștia, sunt petiști sau alții. Noi n-avem neaferit sfântul, dar oricum e bine să iasă bine. Tovarășa Zanfira își trase răsuflarea și Ilie Pop a avut senzația că aude nasturii bluzei părăind în butoniere. de a zic, ea aranjându-și după ureche o șuviță desprinsă din coc, că n-are niciun rost să te scapi și să le spui că ai văzut nu știu ce pe deal. Doar înțelegi și tu. Nu înțeleg, zise Ilie Pop. Poate că ei vor auzi că tu ai văzut ceva și sigur or să audă și or să fie interesați, fiindcă nu în toate zilele se vede așa ceva. Eu, Ilie, dragă. Nu spun că n-ai văzut, crede-mă, făcut ovarășa zanfira, aplecându-se în față, parcă dezechilibrată o clipă de greutatea pieptului. Eu spun că e mai bine să spui că n-ai văzut nimic. De ce să spun că n-am văzut dacă am văzut? Întrebă Ilie Pop. Nu e momentul, Ilie, explică rar, aproape înduioșată femeia, ca în fața unui copil care nu pricepe de ce doi ori doi fac patru. Nu e momentul, înțelegi? Noi suntem abia la prași la în schimb vedem farfurii zburătoare. De ce să atragem atenția asupra noastră? Și încă în ce situație? Tu știi că avem numai în trimestrul ăsta două tone de lapte restante? Și ce să eu devină, făcu Ilie? Eu hrănesc vacile? Eu le mulg? Eu ce-a ținut de mine am făcut? Nu-i vorba numai de tine, e vorba de sat, de comună, de noi toți. Tovarășă primar, zise Ilie Pop și văzu că fața femeii se înroșește brusc. Ce am văzut, am văzut. Dacă mă întreabă cineva, eu nu -mi mint. Uite ce-i Ilie, zise deodată cu gravitate tovarășa Zanfira ridicându-se să plece. Noi te-am știut om serios. Și nu ți se cade că ești un bătrân să susții asemenea lucruri. Chiar am vorbit ieri cu Petre, suntem în plină campanie și tu scoți tractoriștii de pe o goare și îi duci să le arăți ca ai vers pe pereți. Noi nu știm ce ai văzut sau n-ai văzut tu, dar asta e misticism. După ce plecă tovarășa Zanfira, Ilie Pop se strădui toată ziua să nu se enerveze. La dispensar muncii cu fălcele încleștate, punând la punct registrele lăsate cam Alandala de bătrânul doctor Rațiu, al cărui ilustru nume Transilvan și Wartburgul său, hodorogit, îl trăgeau mereu spre Cluj, unde și locuia de altfel singur, înnecându-și destinul lipsit de gloria străbună, în considerabile cantități de vin de țară, singurul articol cel mai aducea din când în când în sat. Spre prânz Ilie Pop, jugăni cu satisfacție doi mascuri, ca și cum prin sângeroasa operație și-ar fi putut pedepsi propriul instinct mascul, cel făcuse să întârzie la doamna Părvulescu, silindul să apuce prin pădure, să vadă blidul acela uriaș. Îi se păru că înguițatul godacilor deslușește ceva din oftaturile amabile și sacadate ale doamnei din dormitorul umbros, unde chiar deasupra patului, reposatul colonel Părvulescu privea impasibil dintr-o fotografie de tinerețe undeva departe, spre bătăli și canonade pe care nu le trăise, dar care fusese cu siguranță mult mai mari decât șalnica în de sub el. O cunoscuse pe doamna Pârvulescu prin intermediul doctorului Rațiu, care îl trimisese odată acolo pe strada Andrei Mureșanu, se ducă unei vechi prietene de familie, doi bulgări de brânză. Doamna, anunțată de sosirea lui, îl primise într-un capot înflorat, bine strâns pe un trup, păstrând încă oarecare zveltețe. Trupul avea în jur de 40 de ani. Doamna cu certitudine mai mulți. Însă lui îi plăcuse pentru că nu vorbea mult și mai ales pentru că din toate casele clujene, unde îl mâna doctorul Rațiu, când cu brânză, când cu măruntaie de porc, când cu câte o damigeană de vin, numai aici fusese invitat să se așeze și se -i oferise o cafea. El, Ilie Pop, știa că orice ar face... Oricât săpun ar irosi, cât parfum ar turna hainele lui, părul lui, pielea și poate chiar carnea lui, vor avea la nesfârșit același miros de veterinar și de aceea nu se supăra când fețele stimandicoase la care suna încărcat cu sacoșe și bidoane, îl țineau la ușă sau, în cel mai bun caz, în hol, până goleau prin cămări și congelatoare ofrandele doctorului Rațiu. Într-un fel, chiar îi făcea plăcere să suie spre casele frumoase de pe strada Andrei Mureșanu, și unor foști avocați, foști doctori, foști ofițeri septuagenari ori octogenari, martori vii și tremurători ai timpurilor vechi să le ducă produsele organizării noi. El, cu mirosul ce ieșea șugubăț din haine, reprezenta prezentul intrând triumfător și îmbelșugat pe ușă, umplând holul de prezența sa olfactivă. Strâmbau domnii și doamnele din nas, dar n-aveau ce face, trebuiau să-i mulțumească, aducea hrană. Doamna Pârvulescu însă nu le expedie imediat cum făceau ceilalți, ci după cei i ranița, îl întrebă dacă nu cumva dorește o cafea. Puțin uimit, dori. În înaltă, la masa ovală din mijloc, el păru să observe pentru prima oară ce degete uriașe și nu prea îngrijite are când lua ceaș ca pitică albă să o ducă la buze. De cealaltă parte a mesei, doamna, cu o lucire blândă în ochi, se interesă ce mai face doctorul Rațiu. Nu mai trecuse de multișor pe la ea, o fi cumva bolnav? Nu, nu e," răspunse el. Dar în ultimul timp are treabă până peste cap, la ceape. Se înregistrează câteva cazuri de peste, porcină și... Și dânsul cu ce se ocupă? El, el e tehnician veterinar, lucrează împreună cu doctorul Rațiu. Așa deci," spuse doamna și apoi tăcu. El se simțea stânjenit, dar nu mai era vorba de la aceea vinovată din fața ușilor sau din holurile tapizate cu candelabre greoaie, prăfuite, era o stânjeneală plăcută, ca și cum din senin, l-ar fi lăudat cineva peste măsură. Poate că domnul tehnician dorește și puțin coniac. Nu, el n-ar vrea să deranjeze, doamna, e foarte drăguță, dar dar nu e niciun deranj. Ea chiar se bucură că mai stă de vorbă cu cineva, în general e destul de singură. Mai venea doctorul Rațiu, însă acum, dacă e atât de ocupat? El bău și păhărelul de coniac, apoi se ridică, mulțumit, sărută mâna grăsuța doamnei și ieși. A doua oară nu mai așteptă să fie trimis de doctorul Rațiu, ci se prezentă chiar el de capului într-o vinere mare, cu o jumătate de miel. Doamna îl primi în același capot, cu același zâmbet blând, fără urmă de surpriză și urmare aceeași cafea, același coniac, aceleași tăceri plăcuți stingheritoare, ba se adăugă și o farfurioară cu prăjituri de casă pe care el le ronțăi preocupat să nu-i cadă firimituri pe piept. După încă două vizite, ce nu se deosebiră de primele decât prin conținutul sacoșelor, îi adusese cucuruz de fiert și pepeni galbeni. La următoarea venim, îmbrăcat într-un rând de haine curățate la nufărul din centrul Clujului, având totodată grijă ca înainte de a suna să facă o baie temeinică la un vârde al său cu apartament în cartierul Gheorgheni, nu prea departe de strada doamnei. Bău cafeaua, tăcu bău coniacul, mai tăcu puțin și mestecând grijuliu cornuleții acoperiți de zahăr vanilat, apoi se ridică și în loc soia spre ușă, se îndreptă spre doamnă punându-i mâna, laba lui uriașă pe umăr. La cel mai mic gest de împotrivire, la cea mai măruntă reacție de surpriză, s-ar fi retras imediat și n-ar mai fi dat niciodată pe acolo. Se întâmplă însă cum sperase. Și de atunci, odată la două-trei săptămâni, urca la propriu și la figurat, cu anume familiaritate acum spre lumea de foști avocați, foști ofițeri, foști doctori și senatori, lumea Andrei Mureșanu, care, iată, nu-l mai primea cu repulsie, cu grimase greu și rău stăpânite ci cu zâmbet blând, cu tăceri, cu abandon, ca și cum din dosul înaltelor ferestre oblonite, fețe prelungi, palide, aristocratice, i-ar fi privit urcușul pe această nobilă golgotă la capătul căreia îl aștepta o plăcută răstignire și ar fi spus Ești omul, ești tehnicianul vremurilor noi. Fiți bineveniți tu și mirosul tău." Și el lumea asta o respecta. Iar când, după vreun an, doctorul Rațiu îi spuse întrea că mă bucur sincer că te înțelegi bine cu doamna Pârvulescu și o ajuți, respectul lui crescu căci și dădu seama că doctorul știa, că, într-un fel, chiar el pusese la cale totul, că îl împinsese ușor, discret, în locul său, cedându-i cu înțelepciune din motive obiective, după amiezele foșnitoare din dormitorul umbros, unde el și doamna, doi soldați uriași de plumb, Repetau o încleștare ocolită cu dispreț de privirea strategului din fotografia de deasupra patului. Pe el, tocmai pe el îl alesese Rațiu spre a-l înlocui acolo și asta nu pentru că la dispensar sau la CAP el, Ilie, îl înlocuia la rândul său mai tot timpul pe doctor, ci poate pentru că Rațiu văzuse în el, în Ilie, în felul său de a fi, în bunul său simț, în viața sa, ceva aparținător foștilor, ceva ce mergea, ce cadra cu lumea de sus, cu lumea Andrei Mureșanu, în ciuda mirosului care se legase de el aici, în lumea de jos. Și apoi, nici nu era mirosul lui natural, chiar și doctorul Rațiu, după o zi prin grajduri, lua mirosul cu el, îl suia în Vartburg și îl ducea spre vechiul Cluj.